Вона знала про причину скрути Леонардіса. Його вичавила, видушила, мов, перезрілий лимон одна із відомих світських левиць – Грета. Грета Варбенс – її коханець, молоденький і вродливий, гламурненький, якого вона подарувала тому ж Леонардісу. Грета виграла поєдинок із ним і гідно помстилась за… А втім, хіба так важливо за що? Колишнє набажання одружуватись чи недостатнє для Грети забезпечення? Сума багатства Леонардіса, його невміння вчасно вийти з гри і справжня закоханість спочатку в Грету, а потім у її не менш жорстокого і захванного хлопчика, втім таомі не надто переймалась жорстокістю цього світу. Він є такий, який є, вона його не змінить і лишився якийсь десяток, якщо не менше літ, коли вона може диктувати йому свої правила гри». Зрештою, продавати за вигідною ціною свою красу й чарівність. Те невловиме, що властиве їй одній. Лише їй. Тільки-тільки їй, Таумі. Таумі Рембел. Величній, могутній пантері. Слово «пантера» – це епітет у поєднанні з іншими словами. Чорна, чарівна, блискуча, як там ще, недратував, навпаки – Подобався і навіть тішив її. Чорна пантера підвелася з ліжка і справді по-кошачому потяглася. Граціозно вигнулася її спина, забриніло все тіло. Звісно, можна було випитись надійне, заспокійливе, викликати з Нью-Йорка персонального, закоханого в неї психоаналітика, підняти з постелі командира її персонального гелікоптера і полетіти до океану – до дідька, до біса терміново викликати коханця, що відразу помчався б крізь ніч. Чомусь після цієї ідіотської прес-конференції нічого цього не хотілося. Тільки чути чийсь голос. Чий? Всіх і нікого конкретно? За вікнами замку палацу вже просіював світанок, коли таомі пройшла з кімнатами і коридорами маєтку. Вона йшла до Іветти. Знайшла її у будиночку для прислуги. Таомі так довго не могла її знайти, що вже було затривожилася. Але махнула рукою до охоронця, який поткнувсь поло за господаркою, коли вона ступила до невеличкого будиночка, що прилягав до палацу. Стій, мовляв, там. І Ветта лежала гола голісінька посеред кімнати, що примикала до кухні, спала на підлозі ничма підклавши ліву руку під щоку, а біля правої, відставленої вбік, валявся великий гострий ніж, яким розрізали рибу. Ось він, ніж її помсти, подумала Таумі. Вона здригнулася, бо здалося, що Іветта мертва. Але крові ніде не видно. Повагавшись, підійшла, нагнулася і торкнулася рукою Іветти за плече. Перед тим встигла подумати, яка ж вродлива її колишня подруга. Це ледь розсунутий задок, підібана під себе нога, здатні були будь-кого спокусити і викликати захоплення. Манила до себе і персикова засмага спини і пліч. Коли таомі торкнулася плеча, і Іветта шарпнулася, перевернулася на бік. Дивилася на Таумі, мов би вперше її бачила. «Іди хоча б на сказала Таумі. І Ветта сіла на підлогу і раптом скрикнула. «Боже мій, де я? Що зі мною? Чому я тут?» Вона затолила груди складеними навхрест руками. Обличчя її густо налилось рум'янцем. «Де я?» – ще раз запитала, тепер уже швидше – Просто гнала вона. "У мене", сказала Таумі. "Але чому? Чому я гола? І тут, на цій підлозі. Ти що, нічого не пам'ятаєш? А що я маю пам'ятати? Ми що, знову з тобою напились, що ти? Боже мій, ти що, викрала мене?" Здається, вона щось уже пригадувала, а тоді подивилась на Таумі, її очі горіли. "Ненавиджу" «Як я тут опинилася? Це ти мене привезла вчора сюди?» «Заспокойся», сказала Таумі. «Ти сама приїхала. Справді, одягнися хоча б». «Так, я одягнуся. Мені, мені дуже холодно». І Витта звелася на ноги. Її почало тіпати, мов у пропасниці. «Я що, в твоєму домі? Справді в твоєму домі? Ти ж вчора приїхала сюди?» Приїхала приїхала, дала прес-конференцію і захотіла стати моєю служкою. Я твоєю служкою. Іветта засміялася. Це був сміх ненависті, що став переростати в істерику. Вона кинулась до Таумі, і якби та не відхилилась, вдарила б її. Їй пороблено, згадала Таумі, слова Маріонели. А втім, сама Маріонела вже стояла в дверях. Вона сказала, що доведеться Міс Іветті дати якесь плаття, бо та своє викинула вчора ввечері у бачок зі сміттям, перед тим пошматувавши. Таомі тим часом міцно схопила Іветту за руки. Вони поглянули одна одній в вічі. і тут Івета все пригадала, пригадала і з жахом стала відступати, тягнучи за собою Таомі. "Ти проклята відьма", закричала Івета. "Я тобі нічого не зробила". Закричала собі Таумі, «Ти сама приїхала до мене!» «Здається, це вже до тебе доходить!» Вона відпустила руку колишньої подруги та відступила і плюхнулася на невеличку тахту, що стояла біля стіни. Затулила руками тепер вже обличчя. «Принесі якесь моє плаття, звеліла Таумі Маріонеллі. «Добре, я зараз!» Але коли Таумі ступила крок до голови незваної гості та закричала «Не наближайся, як хочеш, Таомі спинилась, як хочеш. Зараз тобі дадуть вдягтися і відвезуть до міста. У тому, що з тобою сталося, я зовсім не винна. Хоча Таомі повагалась. Вона не вміла визнавати свою неправоту і вибачатись. Але тут її наче щось підштовхнуло. Хоча я повинна вибачитись перед тобою за той дурний інцидент. Справді, я б хотіла вибачитися». Вона б хотіла, вона б хотіла. Ти ж геть зганьбила мене. І Вета раптом ревно заплакала, зарюмсала геть, як маленька дівчинка, підштовхнута невидимою силою та омік кинулась до Івети, опустилась перед нею на коліна, обняла і стала пристрасно цілувати. Івета взяла відбиватись та через хвилину затихла в обіймах подруги і коханки. Знову подруги. Вони обидві заплакали. Такими їх застала. Маріонела, що зайшла до кімнати з розкішною темно бусковою сукнею в руках. Через 4,5 години після цього Таумі, Рембелл і Ветта Сімпсоні сиділи в Нью-Йорку в кабінеті одного з найкращих, чи найкращого, психоаналітиків США Джеймса Дональда Річардсона. До Нью-Йорка вони прилетіли на персональному гелікоптері Таумі, маленькому, але зграбному, що вміщував четверо осіб. Перед тим проконсульдувавшись з адвокатом і своєю прес-службою